у цілому його складі етнографічних особливостей, які не залишають сумніву в тому, що він являє собою одну етнографічну цілість, цілком виразно відокремлену споміж інших славянських народів. Друге. В етнографічному ладі свого життя український народ – Заховав значну кількість останків старовини, які доводять, що він не підлягав дуже глибоким етнічним зокільним впливам. І не вважаючи на свою багату події історії, розвинув свої етнографічні риси послідовно та досить рівномірно. Третє. Підлягаючи, як і всі інші народи, до певної міри укільним етнографічним впливом, він асимілював деякі чужі йому форми. Але не у такій мірі, щоб вони могли змінити його основні етнографічні риси та віддалити його від загального славянського типу. Четверте. В деталях свого етнографічного побуту український народ виявляє найближчу подібність до своїх західніх сусідів – південних слав'ян, болгар та сербів, а також і до румунів, які щодо етнографії залишились цілком слав'янським народом. Польщею приходили головно культурні впливи Європейського Заходу. Етнографічні особливості білорусів та великоросів у своїх найдавніших формах, коли не ідентичні, то дуже близькі до особливостей українських. Шлюбний ритуал та обряди на Україні Одна з епічних українських дум, оповідає, як полонені козаки, втікаючи з неволі, кидали по дорозі шматочки своєї одежі, щоб зазначити слід товаришеві, що запізнився в дорозі. Так само розкидані тут і там ріжні уламки минулої історії, що живуть і досі в усних літературах народів з запізненою культурою вестимуть нас у дослідах, які ми розпочали з метою відшукати дорогу, що нею йшли у своєму розвитку різноманітні форми соціального життя. Велику кількість цих уламків минувшини знаходять у народній слав'янській традиції, а особливо багато в народній літературі України, бо ж український народ Найперший з усіх слов'янських народів вийшов на історичну путь. І з погляду етнографії він і до наших днів становить повну цілість. Для питання, що ми його маємо розважити, найцікавіші звичаї та народні пісні України. Звичаї народу, який зберігаючи консервативний дух а властивий ритмічній літературі та пісні переходив від одної релігії до іншої, від одного соціального ладу до іншого, мають на собі відбиток усіх етапів його розвитку. Тому, вивчаючи ці звичаї за їх історичним порядком, ми можемо на окремому прикладі весільного ритуалу та обрядів спостерегти майже все, що за останні часи було відкрите та висвітлене завдяки дослідам Лебока, Тайлора, Бахофена, Макленана, Моргана, Летурно, Вількіна, Жеротелона, Штарке, Зібера, Максима Ковалевського тощо. Видатні праці цих учених-дослідників – дозволяють нам твердити з тою певністю, яку дають наукові досліди, що родина в сучасному її стані являє собою не що інше, як відносно нову форму.